24. fejezet, mentse meg őt. Az esti hajóval jöttünk át Angliából, és másnap reggel Szent Tomerben voltunk, ahová Jack Renaud szállították. Poirot nem vesztegette az időt, és azonnal felkereste Monsieur ótét. Miután nem mondta, hogy ne menjek vele, hát hozzászegődtem. Különböző formalitások után bevezettek bennünket a vizsgálóbíró szobájába, aki szívélyesen fogadott. Úgy értesültem, kezdte, hogy végleg visszatértek Angliába, Monsieur Poirot. Örülök, hogy nem így áll a dolog. Való igaz, hogy átmentem a csatornán, velete Poirot, de csak rövid látogatásra. Valami részletkérdésről volt szó, amelyről azt hittem, hogy érdemes utána járni. Na is érdemes volt? Érdeklődött a vizsgálóbíró. Poháró vállat vállatvont, mire jót és óhajtott Attól félek, mondta, hogy teljesen úgyból kell kezdenünk a munkát. Ez a barom zsiró, bármennyire elvisetetlen is a modora, mégis takadhatatlanul ügyes. Nem valószínű, hogy tévedett. Szóval azt gondolja? Most a bírom volt a sor, hogy vállat vonjon. Hát mondja meg őszintén. Természetesen szigorúan köztünk marad. Tudom valami más eredményre jutni. Őszintén megvalva, egész csomó dolog nagyon homályos ménekem ebben az ügyben. felelte poáró Például. De poárót nem lehetett megszólalásra bírni. Még nem foglaltam rendszerbe őket, mondta. Csak általánosságban tettem ezt a megjegyzést. Például a fiatal rönó nekem tetszett, és sehogy sem tudom elképzelni, hogy ilyen szörnyű bűncselekményt követett el. Na is mit hoz fel védekezésül? A vizsgálóbíró összeráncolta a homlokát. Egészen érthetetlen ez a fiú, csóválta a fejét. Teljesen képtelen bármiféle mentséget felhozni a védelmére. Különben is egyáltalán nagyon nehéz rábírni arra, hogy választadjon. Megmarad amellett, hogy általánosságban tagad minden más faggatásra pedig makacsul hallgat. Holnap megint foglalkozom vele. Ha úgy tetszik, vegyen részt a kihallgatáson. Hálásan megköszöntük a meghívást. Nagyon csúnya ügy, mondta a bírósó hajtva, mélységes részvétet érzek Madame Renault iránt. Hogy van Madame Renault, érdeklődött poáró Még nem nyerte vissza az eszméletét. Bizonyos tekintetben még jó is szegénynek. Sok mindentől ez az állapot. Az orvos azt mondja, hogy közvetlen veszély ugyan nincs, de ha magához tér, a legteljesebb nyugalomra lesz szüksége. Arra következtetek ebből, hogy nem csak a sérülés, hanem az idegizgalom is súlyosbitotta az állapotát, vélte Poáró. Rettenetes lesz, ha az elmei esetleg végképp elborul, de igazán nem csodálkoznék rajta, ha ez a katasztrófa érné. Összjóti hátradőlt és a fejét csóválta, amit ezekre a rettenetes esetőségekre gondolt. Végre visszatért az ügyre, és hirtelen megjegyezte, majd elfelejtettem, levelem van a maga számára, monsieur Poirot, de lássuk csak, hova is tettem. Keresnék ezt a levelet az iratai között, végre megtalálta és átadta Poirónak. Nekem címzett borítékban érkezett, azzal a kérdésre, hogy továbbítsam önnek. Miután azonban ön nem hagyta meg a címét, nem tudtam ön után küldeni. Poáró kíváncsian forgatta a levelet, hosszú, ferdebetű, ismeretlen írás volt a címzés, láthatóan nő írta. Poáró nem nyitotta föl a levelet, zsebébe tette és felkelt. Tehát a viszontlátásra holnap búcsúzott a vizsgálóbírótól. Nagyon köszönöm, hogy olyan szívélyes és előzékeny velünk szemben, jó Jóté. Ószót sem érdemel, mindenkor szívesen állok a rendelkezésére. Ezek a fiatal detektívek, zsíróiskolájából valók, mint egyforma durva és szemtelen alakok. Nem veszik tekintetbe, hogy az olyan tapasztalt bíró, mint én, bizonyos éleslátással is érzékel ítéli meg az ilyen dolgokat. Szóami ami szó, a régi iskola udvariassága sokkal az nekem. Éppen ezért, kedves barátom, csak kívánjon tőlem bármit, amit akar. Mi ketten már láttunk egy pár dolgot, mi? Hehehe. -he -he. Szívből nevetett és megerégedetten búcsúzott tőlünk. Sajnálom, de be kell vallanom, hogy poáró első megjegyzése, amikor végigmentünk a folyosón, ez volt. Nagyszerűvén hülye ez, olyan ostoba, hogy az már fáj. Éppen elhagytuk az épületet, mikor szembe találtuk magunkat zsíróval, aki peckesebb volt, mint valaha, és látodóan el volt ragadtatva magával, mint mindig. Ám monsieur Poirot, kéltött a hegykén, hát már visszajött Angliából? Amint látja, válaszolt Poirot. Na most már nem sokára befejeződik ez az ügyecske. Ebben teljesen egyezértek önnel, monsieur zsíró, szólt Poirot. Alázatos, kísé megtört hangon beszélt, lehangolt kedély állapotállátatóan élvezetet okozott a másiknak. Micsoda, gyámoltalan bűnözők vannak manapság, hallatlan, egyetlen valamire való ötete sincs, amivel védekezzék. Mégis különös. Olyan különös, hogy már szinte gondolkodásra kényszeríti az embert, igaz? Kérdezte poáró szeliden. De zsíró nem is hallgatott rá, vidáman forgatta a botját. Na, Isten áldja, messző poáró örülök, hogy végre belednyugodott, hogy a fiatal Rönó a bűnös. Pardon, azt egyáltalán nem mondhatom, tiltakozott poáró, Sőt, egyenesen állítom, hogy Jack Renault ártatlan. Zsíró egy pillantra megállt, majd elnevette magát, jelentős mozdulattal a fejére mutatott. Baj van, kérdezte arcátlanul. Pajroki egyen veszedelmes láng csapott föl a szemében. Monsieur Giraud, kezdte száraz, komoly hangon. Maga az egész nyomozás alatt a lehető legsértőbben viselkedett velem szemben. Rászolgált, hogy megleckéztessem. Hallandó vagyok ötszáz frankban fogadni, hogy én találom meg előbb Monsieur Renault gyilkosát. Áll a fogadás? Giraud megkölkembe bámult rá, és halkan törmögte. Meghibbant, napszúrás kaphatott. No mi lesz, sürget a poáró, vagy sem? Semmi kedvem sincs, hogy elszedjem az önpénzét, morgott Zsíró. Ne törődjék vele, vallja be inkább, hogy nem mer fogadni. Ha ezt hiszi, akkor belemegyek, felelte zsiróhegykén. Ön azt mondta, hogy sértően viselkedtem önnel szemben. Meg lehet, de be kell látnia, hogy egyszer-kétszer ön sem volt valami kíméletes velem szemben. Boldog vagyok, hogy ezt hallhatom, mondta poáró. Isten velem, össző zsiró, gyere, Hastings. Egy szót sem szóltam egész úton. A szívem nehéz volt. Poáró egyáltalán nem titkolta, hogy mi a szándéka. Sose kételkedtem annyira, mint most, hogy sikerül Bellát megmentenem nem cselekedet cselekedete következményeitől. Ráadásul ez a szerencsétlen találkozás róval valósággal felvillanyozta úgy, úgyhogy még jobban hozzá fog látni a dologhoz. Hirtelen idegenkész nehezedett a vállamra. Megfordultam. Gabriel szonorált előttem. Megálltunk, kölcsönösen üdvözöltük egymást, és Tonor azt mondta, hogy elkísért bennünket a hotelünkig. Mit csinál ön itt, Mr. tonor, kérdezte poáró. Az ember helye a barátaim mellett van, mondta. Különösen, ha átlatanul vádolják őket. Így hát nem hiszi, hogy Jack Renaud követel a bűncselekményt? Kérdeztem kíváncsian. Persze, hogy nem. Ismerem azt a fiút. Bevallom, hogy van egy-két dolog ebben az ügyben, amit nem tudtam volna elképzelni, és ami megdöbbentett. De azért mégsem hiszem, hogy Jack Renaud a gyilkos, bár a látszat ellene szól, mert teljesen értetlenül viselkedik. Tetszett nekem ez az ember. Szavait titkolt, de súlyos terhet vettek le a szívemről. Szenttül hiszem, hogy mások is így gondolkoznak, mint ön, mondtam meg győződéssel. Alig van bizonyíték ellene, szinte azt merném mondani, hogy egészen bizonyosan felmentik. Szonor válasz azonban nem egészen az volt, amit szerettem volna. Bár csak úgy lenne, hogy ön gondolja. Mondta nagyon komolyan, majd Poáróhoz fordult. Mi az ön véleménye, uram? Én azt hiszem, hogy nem valami jól állt Jack szénája mondta Poáró nyugodtan. Így hát ön azt hiszi, hogy bűnös? kérdezte Szonor élesen. Azt nem mondtam, de annyi bizonyos, hogy nagyon nehéz lesz bebizonyítani az ártatlanságát. Álkozottól különös a viselkedése, bosszankodott Szonor. Azt kell hinnem, hogy sok minden van-e az ügy mögött. Zsiró nem látja ezeket a dolgokat, mert csak kívülről nézi az ügyet, de annyi bizonyos, hogy csúnya história. Nagyon nehéz segíteni ebben a dologban. Mert ha Madame Renaud valamit titkol, én nem avatkozhatom bele. Ez az ő dolga, és sokkal jobban tisztelem őt, mint hogy kierőszakoljam a bizalmát. Ami csekket illeti, nem tudom megérteni a viselkedését. Szinte úgy látszik, mintha arra törekednék, hogy elítéljék. Tehát ez lehetetlen, kiáltottam fel. Lássuk csak, itt van először is a tőr. Elhallgattam. Nem tudtam, hogy a tetszik-e azt, ha nyilatkozom. Vigyáztam hát a szavaimra, amikor folytattam. Tudjuk, hogy a tör nem volt Jack akkor este, ezt Madame Renon is bizonyíthatja. Ez igaz, mondta Stonor, és a felépül, kétségtelenül meg fogja mondani ezt is, és még sok egyebet is. Most azonban sajnos el kell búcsúznom. Egy pillanatra, szólt meg megfogva Stonor kabátját. Volna szíves értesíteni a Madame Renon magához tér? Hogy ne szívesen, ennek semmi akadálya sincs. Azt hiszem, hogy ez az ötlet a törrel, mondtam gyorsan poárónak, amint felfelé mentünk a lépcsőn, egészen jó. Mégsem akartam mindenről beszélni szonor előtt. Ezt nagyon helyesen tetted, bólintott poáró, Tartsuk magunkban, amit tudunk, amíg lehet. Ami pedig az ötletedet illeti, avval a bizonyos törrel, ez nem segít Jack Renon. Mindjárt megmondom, hogy miért. Emlékszel, hogy mielőtt Londonba indultunk, reggel egy órára eltávoztam? Emlékszem. Elmentem és megkerestem azt a céget, ahol Jack Rohn ezeket a tőröket csináltatta. Hamar tisztáztam a dolgot és megállapítottam, hogy nem két, hanem három egyforma tört csináltatott. No és, kérdeztem feszült izgalommal, mire következtetsz ebből? Arra, hogy műten egyet az anyjának adott, egyet meg Bella Dühvinnek, volt még egy harmadik tőr is, amelyet egész bizonyosan megtartott. Nem, kedves Hastings, félek, hogy a te öteted nem mentő ötlet. Ez a törhistória nem fog segíteni nekünk, hogy megmentsük Jacket a giotintól. Erre nem is fog sor kerülni, kérdhetem neki ismerett fudarástól gyötörbe. Pajról kétkedve csóválta a fejét. Hát te nem teszed lehetetleni, hogy megmentsük. Valami más kivezető út kellene, dadogtam. Teringettét, te igazán csodákat követelsz tőlem. Ne is beszélj többet. Lássuk inkább, hogy mi van ebben a levélben. Kivette mennén zsebéből a borítékot és feltörte. Összehúzta a szemöldökét, amikor olvasta, majd átadta nekem a levelet. Látott Hastings, még más nők is szenvednek a világon. Az írás rendetlen volt, látszott, hogy nagyon izgatottan írták a levelet. Kedves poáró úr, ha megkapja ezeket a sorokat, könyörgöm, jöjjön és segítsen rajtam. Nincs aki akihez forduljak. Mindenáron meg kell menteni Jacket. Télden állva könyörgök magának, segítsen. Márs Dobröj. Megrendülve adtam vissza a papírlapot. Elmész hozzá? Kérdeztem. Azonnal, autót rendelünk. Velhet a poáró. Fél órával később a villa már voltunk. már az ajtóban várt bennünket. Két kezébe fogta poáró kezét, és úgy vezetett bennünket. Ó, csak hogy eljött! Elálkodott boldogan. Milyen szép magától! Kétségbe vagyok esve, nem tudom, mit csináljak. Még az sem engedik meg, hogy meglátogassam a börtönben. Lehetenetesen szenvedek, közel vagyok a megőrüléshez. Mondja, igaz az, amit mondanak, hogy nem védekezik? De hiszen ez őrület. Lehetetlen, hogy nagy volna. Soha az életben egy percig sem tudom ezt hinni. Én sem kisasszonyka, mondta Poiró udvarjasan. De hát akkor miért nem beszél? Miért nem védekezik? Nem értem. Lehet, hogy azért, mert véd valakit, takargat, mondta poáró, miközben figyelte a lányt. Mársz Dobroj felhúzta a szemöldökét. Valakit takargat, talán csak nem az anyját, olyan kezdetől fogva rágyanakodtam, mert látja ki az, aki a szeretentes vagyon törökli, ugye, hogy ő. Özvegy fájtott viselni és megjegyszeni a fájdalmat, nagyon könnyű, azt mondják, hogy amikor letartozták csökkent, összesed rámai mozdulattal, sőt, még azt is állíszám, hogy szonor, a titkár bűntársa volt az asszonynak. Ezekkel ten nem megértik egymást. Igaz, hogy a férfi fiatalabb, de hát mit törődnek az ilyen férfiak ezzel, ha az asszony gazdag? Kesörű irónia volt a szavaiban. De hiszen Stonor Angliában volt, szóltam közbe. Azt ő mondja, de ki tudja, hogy igaz-e. Kisasszony, szólt most poárló nyugodtan. Ha együtt akarunk dolgozni, maga és én, akkor tisztán kell látnunk. Először is kérdezek magától valamit. Tessék, uram! Tudja ön az édesanyja valódi nevét? Márs egy ránézett, majd feje lecsuklott a karjára és keserves konnyekben tört ki. Nono, mondta Poáró gyöngéden a vállára veregetve. Nyugodjék meg, kicsikém. Látom, hogy tudja. Most még egy kérdés. Tudja, hogy ki volt Monsieur Renaud? Monsieur Rono. emelte föl a a fejét a lány, és csodálkozva nézett poáróra. Látom, hogy nem tudja. Most pedig figyeljen szépen rám. Ezzel sorban elmondta neki mindazt, amit nekem elmondott, mielőtt Angliába utaztunk. Már nyitott szájjal hallgatta, és amikor Poirot befejezte, mélyet sóhajtott. Csodálatos, nagyszerű, hihetetlen, maga a világ legnagyobb detektívje. Ezzel hirtelen lecsúszott a székről a földre, poáró elé térdelt, és olyan szenvedélye, erre csak egy francia képes, kiáltotta. Uram, mentse meg, mert szeretem. Ó, mentse meg, mentse meg.